ändå skriva lite och jag är poetiskt lagd Härligt Och sen så engagerat mig mycket mot rasismen ja. och framgivskäntlighet Då hörde du Stig Westner som pratade här han var ganska arg på de här invandrarna Ja jag har hört på mänskligt istället mm. vad, vad är det framförallt för dikter du skriver? Det handlar om mot rasismen Okej okay. Är nästan allting kretsar kring det här ämnet? Ja, och så kärlek också. Ja, det måste man ju ha. Titt till kvinnan. Ja. Har du någon tjej? Ja, inte på riktigt, men vi träffas ibland. Ja, men då är det väl på riktigt. Ja, men du vet, vi gör inte det där, inga. Ja, så alltså, gör ni inte det? Nej. nej. Varför inte det då? Nej, jag vågar inte. Nej, nej. Du, det, det är många som inte vågar. Du är inte ensam. Ja. Jag har aldrig gjort det där. Nej, det, är inte, det är inte farligt, det kan jag inte om för dig. Ja. Nej, det är nog bra. Peter, ska, ska vi höra någon dikt? Du kanske kan... Jag har en för om, om invandrarna, mm. det är så här. Förtryck, tortyr och krig tvingar människor... Att söka skydd en tid. Flykten gick över land, över hav. Kanske hotade döden då deras skett gick i kval. Så stå upp för din nästa. För folk som har flytt gör ditt bästa. Bekämpa din fördom och nationalistiska yra. De som är här har flytt. Från lidandet syra och slutar upp att knälla. Kom till sans, visa medkänsla och tolerans. Det mångkulturella lycka skänker, det vet alla som verkligen tänker. För vi alla lika vita som svarta kom med i den jämlika karnevalen och skratta. Protestera mot all rasism och dumhet. De olika kulturerna berika vårt kallande ord. Det kan ingen förneka i ord. Peter. Den slut nu. Ja. Peter, jag är stum av beundran. Du är en poet. Ja. <laughs> du är jätteduktig. Fantastiskt bra. Ja, jag tänker lite på att jag tycker syna om dem. Ja. Du... Ähm, och har... ibland när jag tänker så här när man hör då alla kloka eller normala människor i tv och så mm. För de tycker så synd om invandrarna mm. Och det gör jag också mm. Och då tänker jag de är nog förståndshandlikaffade de också precis som jag <laughs> mm. en, en god tanke <laughs> mm. Ja, du... Ha, har du ingen liten kärleksdikt också? Eller har du ingen framme? Nej, jag tror inte fram det. Vad ah, synd. Du kan väl ringa någon annan måndag och så läsa en kärleksdikt? För jag tyckte du var så duktig. Kan jag, kommer du ihåg mitt namn då? Klart, jag kommer ihåg Peter Karlsson. Mm. Det är jätteenkelt. Jag glömmer mm. Det glömmer jag inte första taget. Ja, Jättefint. Ja, tack. Ja, tack för att du fick läsa upp sen. Ja, Tack för att du ringde, Peter. Ja. Hoppas vi hörs igen någon ja. måndag framöver när det är fritt fram. Tack för mycket. Hej då! Jag var en härlig kille. Vad duktig han var. Tänk om man kunde dikta sådär. där?